Parlem de lletres. Doncs dimecres ja sabeu que és moment de parlar de lletres, de llibres. amb Jordi Fernando, molt bon dia. Molt bon dia. I avui doncs és gairebé obligat fer valoració de Sant Jordi ja, ja sabem que es va celebrar el passat dissabte i que, que vaja que era un Sant Jordi molt temut pel gremi de llibreters que van fer aquella campanya de comprar el llibre durant tota una setmana Sí, sí, sí, la veritat és que les perspectives no eren gaire bones en el sentit que queia just al mig de la Setmana Santa no? sí. ni per davant ni per darrere per tant era molt complicat eh, doncs eh, sobre el paper que uns dies en què la gent acostuma doncs, a marxar dels seus llocs habituals mm -hmm doncs, eh, d'alguna manera passés eh, abans o després per, per les paradetes a comprar llibres, no? Aquest era el gran temor. El que passa és que, eh, vaja, almenys per l'experiència que jo vaig tenir, podem dir que va ser doncs, tot el contrari del que s'esperava, vull dir, va ser un any normalíssim. Va haver-hi doncs, la mateixa gent o més que els altres anys, eh, potser amb més varietat d'origen, podríem dir, però va haver-hi públic eh, no només a l'hora de mirar, sinó a l'hora de comprar, no? i a l'hora d'interessar-se pels autors, i a l'hora de, de buscar l'assignatura, en fi, tot el procés normal de, de Sant Jordi es va cobrir sobradament. És a dir, que vosaltres que vau estar amb, des de l'editorial doncs vau estar emparadeta a Passeig de Gràcia constateu uh -huh. que no vau parar de rebre gent, no? No, no, no, vull dir, la veritat és que va haver gent des de les 10 del matí fins a quarts de 8 o les 8 del vespre que ja la cosa va començar a anar de baixa va ser un no parar, la veritat uh -huh. és que va ser un no parar en, en moments realment molt forts, de, de, de gran afluència de gent Potser eh, enguany el que s'ha trobat a faltar més que faltar, diguem-ne, el que no s'ha vist són aquelles processons d'escoles anant amunt avall exacte, de 150 o 200 nens vull dir, passant per davant de les parades sí. que tot sigui dit, des del punt de vista del comerç tampoc és que sigui un... que els nens tampoc exacte. compren exacte. molts llibres no? Exacte, no? Però, però fan punt de... ambient exacte, des del punt de vista de l'ambient o de l'espectacle sí. visual això és l'únic que s'ha trobat a faltar en relació a... en altres anys, no? uh -huh. però això està substituït, per exemple, amb colles de gent estrangera o de turistes, no sé, que, que, que es preguntaven que què carai era allò... Que de Vull fet dir, cada vegada o sigui, cada s'ha d'explicar menys, perquè cada vegada és més famós arreu del món doncs aquesta festa, no? que, sí, que ens sentim bueno, no, tan no, orgullosos eh, nosaltres. Evidentment que sí, no? el que passa és que el que la, la gent, quan eh, veu l'espectacle del carrer, es queda molt parat. No? Vull dir, jo bueno, porto molts anys veient-ho i encara m'hi quedo de parat. No? Allò que cada any et sorprèn, aquesta festivitat, perquè, precisament perquè perquè és una festivitat, una festivitat que no és festa, no? o sigui, és una festa que... Això és el punt número 1, que Et no és festa. Ens traiem de la màniga al poble, no? I, uh -huh. i la fem una festa popular, potser la més popular des del punt de vista de, de la invasió dels carrers, potser és la més popular de totes, no? perquè n'hi ha d'altres que sí, que els carrers estan plens, però pot ser motivat perquè el Barça guanya una copa, o perquè hi ha un correfoc, o, uh -huh. o una, una incitació des de dalt, diguem-ne, no? I aquesta és una incitació des de baix, o sigui, la gent ocupa el carrer perquè vol veure les parades de llibres, de roses, vol comprar la rosa, vol comprar el llibre, en fi, una mica perquè perquè li ve de gust, no? I a més la qüestió insòlita és que al voltant de la festa o l'eix bartrabador de la festa són els llibres, exacte, que exacte, sempre exacte, diem exacte. que, ai, quina pena que, que la gent no hi llegi més o que el llibre no és més protagonista, doncs li dediquem un dia sencer i a més doncs, que aquell dia veiem doncs, tothom amb un llibre sota el braç després uh -huh. hauríem de dir si el llegeixen o no, això Bé, ja és una altra història clar, Això és una altra història, però... això és com les corbates, no? No? Dir, tothom rega corbates, però jo no veig molta gent pel que ve que les porti, no? però bé, suposo que en algun lloc deuen estar. Però positiu estar, no? és, o sigui, Exacte. que s'hagin comprats els llibres i que els tinguem allà, que no els llegim avui o demà, doncs ja llegirem demà passat, no? Exacte, vull dir, l'important és tenir-los i tenir l'ocasió de, de, de poder-ne disposar en el moment que considerem convenient. De totes maneres, també hem d'entendre que, de vegades, el llibre també és un objecte eh, de possessió, no? De possessió en el sentit de dir, bé, eh, si jo miro la prestatgeria que tinc a casa i m'he de llegir tots els llibres que, que, que em falten per llegir, sí. hauria de, de veure sis vides, potser, no? Però de vegades el llibre té aquest, aquest poder fetix, de fetitx una mica, no? De, de, de volem una possessió, volem tenir-lo... Completament, però, si... però això està canviant. Jo l'altre dia ho pensava perquè també, doncs, allò, fer les compres de Sant Jordi, no?, que comences a deixar els llibres a la prestatgeria, i jo pensava pensava, això d'aquí uns anyets, això amb el llibre l'e-book, mmm, què passarà? No? Perquè Bé, és, que, és nostàlgic no? tenir és el llibre en objecte. És una qüestió, això de l'e-book, que, que jo sempre he dit que anirà molt a poc a poc. Anirà mm. molt a poc a poc i mai serà una conquesta absoluta del mercat del llibre, no? O sigui, a qui li agrada el llibre com a objecte el comparar? Aquest el voldrà de paper i el voldrà encadernat i el voldrà, el voldrà tenir i tocar, no? D'alguna manera vaja, no sé no sé amb què comparar-ho no? però eh, a través de l'ordinador podem veure una pintura excel·lent amb una resolució fantàstica, però oi que si tens el quadre, preferides el quadre millor, doncs, millor Exacte, no? doncs d'alguna manera jo crec que el, el fet de el culte a l'objecte en relació al llibre és molt important, uh -huh. i jo crec que la gent continua volent anar a per Sant Jordi o per quan sigui, a les llibreries o les parades de llibre, a llibres, a tocar el llibre amb la mà a que li signi l'autor. O sigui tot aquest cerimonial passat al món digital també es pot fer també es pot fer, tècnicament és possible, però és una mica ja més fred. no és... Com a mínim, les generacions, no? O sigui, les generacions futures no sabem com ho prendran, però de moment nosaltres no, no? De moment, si tu tens un llibre signat de fa tres segles, l'obres i veus la signatura. Vull dir, no necessites... Eh, eh, en canvi, una cosa des del punt de vista digital, potser d'aquí 30 anys no tindrem l'aparell convenient per poder veure aquella signatura. No? Per Fa una mica de por tot sí. això, no? I per tant, jo crec que, d'alguna manera, aquest culte a l'objecte és el que, el que defensa i el que al bon llibre. Bé doncs com deèiem valoració positiva de Sant Jordi que això ens en anelegrem perquè hi havia tota aquesta por inicial que, que al final doncs, tot sor bé tot ha sortit bé, tot jo crec que sí, a bé. més a més eh, almenys a Barcelona Ciutat, perquè a altres llocs no va ser així, però Barcelona Ciutat va fer un dia esplèndid, sí. amb la qual cosa doncs clar, eh, doblement contents perquè el gran perill de Sant Jordi, sigui festa o no, és que el temps no acompanyi no? que passarà també molt que sovint, sovint no? aquell ruixadet ja te l'esperes, però si és tot un dia de pluja, aleshores sí que realment fa mal bé la diada, no? mm. i en canvi almenys, ja dic, a Barcelona Ciutat, perquè va haver a altres llocs de Catalunya que va ploure o va fer mal temps almenys a Barcelona Ciutat eh, diguem-ne, el temps va ser, va Acompanyar moltíssim, fins i tot va fer calor, no? Mm -hmm. o sigui, que va ser un dia esplèndit, la veritat. Molt bé, deixem Sant Jordi, perquè doncs encara, com dèiem és la diadema més important pel que fa el llibre però tenim moltes coses per endavant i, I entre elles i en l'àmbit local, doncs el proper divendres, dia 29 d'abril una nova edició, una nova sessió del Club de Lectura de la Biblioteca Can Baratau en aquesta ocasió dedicada a Homer i Langley del sí. de Doctor Of, que jo no conec aquesta obra, però suposo que ens donaran 5 cèntims Sí, és, és, una, és una obra molt curiosa eh, d'un autor, que és un, un autor nord-americà, eh, nascuda l'any 31 al Bronx, a Nova York, però d'ascendència russa, jueva russa, no? I eh, aleshores, eh, bueno, gairebé com tot Amèrica, doncs la, la típica immigració europea, doncs que va arribar allà, doncs aquest senyor és, és, és diguem nes fill d'uns immigrants eh, russos-jueus que van arribar doncs, a començaments de segle doncs, el, a, als Estats Units i es van establir a Nova York i ell és fill de, del Bronx, diguem-ne. No? Uh -huh. I a partir d'aquí, doncs ell és una, un americà més, evidentment, es diu Edgar Lawrence Doctoroff, el al ja es veu que no que rus, acaba de no ligar al anglès, però bé, no? ja, ja, evidentment és nord-americana més i ha tingut, diguem-ne, precisament, eh, ho demostra el fet que ell ha escrit les seves principals obres, les seves principals obres amb la idea de retratar la societat americana. No? retratar-la des de diferents punts potser l'obra més coneguda d'ell que perquè s'ha passat també al cinema és Ragtime que és una, és una novel·la que ens narra la vida d'unes famílies americanes de començaments del segle XX o sigui, de l'any 1900 fins al començament de la primera guerra mundial fins l'any 1914 aquests 14-15 anys primers del segle XX ella el retrata a partir de, de la descripció que fa d'una sèrie de famílies americanes arquetípiques d'aquell moment no? amb la qual cosa tens una visió extraordinària del que, ella, del que era l'Amèrica del començament del segle XX gràcies a aquesta novel·la Ragtime, que després se, se, se n'ha fet pel·lícula i se n'ha fet un musical, si mal no recordo no? vull dir, ha donat de si sí. aquesta obra, aquesta obra el Homer i Langley, l'obra que llegeix el, el Club de Lectura de Can Baratau és precisament la seva última novel·la és de, de, de l'any passat, és del 2009 no? eh, i aquest autor, ara hi ha ja... Amb, amb 70 i uns quants anys més sí. eh, fets, vull dir, doncs ja encara continua escrivint i ha fet aquesta obra eh, que narra precisament un dels eh, episodis que en la seva joventut el van impactar més. Aquest senyor, com us deia, és de l'any 31, per tant, quan van passar els fets que descriu la novel·la, eh, devia tenir 14-15 anys i una cosa així. Ell descriu la història de dos germans, aquests tals eh, Homer i Langley, que es diuen Collier, de cognom, bon i resulta que van ser dues persones que eren filles fills, diguem-ne, d'una família burgesa, vull dir, benestant nord-americana, em sembla que el seu pare era ginecòleg, vull dir, bueno, una persona d'així amb ofici, amb, amb, vaja, amb, amb, amb, amb carrera, sí. amb estudis acadèmics, sí. etc. I de cop i volta van tenir la desgràcia que els pares van morir, van morir d'una passa de grip, que en aquella època doncs era bastant terrible. I, eh, a més a més, un dels dos germans aquests, dels que es van quedar orfes, un dels dos, el Homer, que és el, el diguem-ne, el narrador d'aquest llibre, doncs és sec. No? Uh -huh. I aleshores, total, que per, la, per una cosa o per l'altra, per la desgràcia familiar, perquè es van quedar orfes, perquè aquest germà era sec, pel que sigui, aquests dos germans, el Homer i el Langley, es van refugiar en un pis de Nova York, de la cinquena avinguda, i van començar a, a patir com una mena de síndrome, que després se n'ha parlat molt, d'aquesta història, que a Amèrica durant molts anys s'ha conegut per la, la síndrome de Collier, què és l'acumulació, la diguem-ne, impulsiva de coses. No? Però això es un altre nom? Sí, la, la síndrome de diògenes, mm. quan és de brutícia. Ah. Quan és de brutícia. Bé, de brutícia, i, i també una mica en general, de vegades es barregen aquests temes, no?, perquè, clar, si sí, comences a acumular... Sí, de la brossa, clar. Arriba un moment que es, exact, que es fa brutícia, no? Mm. Però, diguem-ne, el, el cas de la síndrome de Diogenes aniria més pel cantó de la brutícia. sí en aquest cas, això no vol dir que el pis estigués net ni de bon tros, però era una acumulació impulsiva de coses, sense més, no? Que això, realment, quan ho veus des de fora, clar, quan estàs ficant amb aquesta síndrome, doncs no ho pots evitar, no? Però des de fora fa una angúnia, no? De dir, no, no, és ostres, que és... És... és que no poden evitar acabar recollint coses inútils. Exacte, absolutament inútils i anar-les, anar-les emmagatzemant amb el sentit que allò, algun dia, els hi pot servir d'alguna cosa, naturalment és una bogeria, això, no? és un tipus de bogeria. I aquests dos germans, les que doncs, i van caure no? Total que en qüestió d'uns anys eh, doncs, allà van acumular un, tones i tones de, de, de, de coses inútils, andròmides, digue-li com vulguis, no? Mm -hmm. Aleshores, això és una història real, això és una història que va passar eh, a la cinquena vinguda de Nova York. A partir d'aquí, en, en Doctor Of n'agafa la idea i construeix la història d'aquests dos germans, però així com aquests dos germans, tot això, diguem després de la Segona Guerra Mundial cap al final dels anys 40, doncs eh, per les queixes dels veïns i perquè no sé si es van morir tot allò es va destapar, diguem-ne, uh -huh. i es va, va, ender, va enderrocar a la casa, perquè devia ser una caseta d'aquestes de Nova York, que no són gaire altes, que encara en queden algunes, sí. i aleshores ho van tirar tot a terra a finals dels anys 40. El doctor Ove el que fa és allargar aquesta persistència d'acumulació de coses i la vida d'aquests dos germans fins a finals dels 70, diguem-ne, no? Amb la qual cosa té la gran ocasió que, a través de l'estudi del que ells acumulen, estem veient la, la història americana de, dels anys 30 fins als anys 70 pràcticament. Uh -huh. Veiem doncs, la guerra a Corea, la guerra a Vietnam... És o sigui, el... un moment molt interessant als aixec, Estats Units. Exacte, exacte, el fenomen, el fenomen de, del hipisme, el que si l'home a la lluna, que si tot això, no? Vull dir, uh -huh. estem veient tots els grans inputs de la història americana pràcticament de, de, de tot el segle no, però bueno, de, de tres quartes parts del segle eh, amb, amb aquest joc que fa el Doctor Off d'allargar una mica més del conte la història real d'aquests dos germans, no? dels germans Collier. I a partir d'aquí, doncs, els, els que hagin tingut l'ocasió de llegir llibre i els que no, que corrin, perquè això és divendres, mm, des de que queden passat. dos dies. Per tant, clar, queden dos dies i queda molt poc de temps, però jo els hi recomano perquè és un llibre interessantíssim, perquè a través d'aquesta excusa argumental estem contemplant la història de tot un país durant desenes d'anys, no? I jo crec que és molt interessant. Bé, doncs, no diem més detalls, això sí que ja hem hi posat el carmelet perquè la gent s'animi doncs, i, com dèiem, doncs, que vagi el Club de Lectura proper divendres a les 7 de la tarda a la Biblioteca Can Baratau eh, doncs per comentar aquesta història de Homer i Langley escrita per Doctor Of. I exacte. anem ara també a recordar figures emblemàtiques de la literatura. Anem d'aniversari i anem d'aventures per recordar a Sandokan. Exacte. exacte. Sandokan diguem-ne que és la marca comercial. Sí. La marca comercial allò, allò el més conegut, és exacte, no? que el cinema i sobretot la televisió doncs, ha fet. No? Però el que del que realment estem parlant és un escriptor eh, la mort del qual, de qual s'han complert els 100 anys just aquest dilluns no? uh -huh. el, el dia 25 d'abril del 1911 va morir l'Emilio Salgari l'Emilio Salgari és l'escriptor d'aventures per excel·lència de la literatura italiana jo, jo diria gairebé europea no? eh, Home, perquè... sí, quan pensem en aventures i en personatges d'aquests d'una època determinada, perquè sí, ara sí, són unes clar, aventures molt determinades sí. però el Sandokan, home el, el, el Salgari és, és el, el Verne italià, no sé com dir-ho sí. d'alguna manera. No? Sí, el que sí. passa és que el Verne potser se'n va anar més cap al cantó de la, de la, del que ara en diríem la ciència-ficció mm. eh, o la fantasia i ell, el Salgari, tot i que en va fer d'aquest tipus de literatura que va ser diguem-ne com, com el primer escriptor de ciència-ficció italià eh, reconegut, on realment s'hi va entretenir va ser en el món de l'aventura, en el món de la, dels pirates, en el món del, del descobriment de d'aparats de, de desconeguts i, en fi, i de l'aventura en general, als mars, els deserts, diguem-ne, a les zones ignotes de la Terra, no? podríem uh -huh. dir, i a partir d'aquí doncs, va ser un home molt prolífic, amb una vida molt trista, com sol passar de vegades amb aquests autors, ho hem comentat moltes vegades, que de vegades la vida mateixa del, de l'autor és ja una novel·la, i, i acostuma-se en el novel·la dramàtica, a més a més, doncs el cas del Salgari no, no és cap excepció, perquè ell va ser un home que... Eh, ell va néixer l'any 1862, és fill de, de Verona, és, és baronès i eh, diguem de cada petit ell va tenir de seguida la, la, la idea, la, la intenció, de fer-se marí, de fer-se mariner, de la Marina Marcant. No? O sigui, de viure aventures. Ah, exacte, ell això del mar li anava molt. No? I aleshores es va inscriure en, un, en, un, en una escola de, de nàutica que hi havia a Venècia, però el que passa en les coses que no va ser prou bon estudiant i mai va arribar a poder treure's, diguem el títol de, de, de capità de, de la Marina Mercant. No? Uh -huh. La qual cosa sempre li va crear com un forat al cor, eh? perquè la prova és que ell sempre, de vegades fins i tot havia firmat els llibres com a capità, Emilio Salgari, no? uh -huh. sense o sigui, sí. ser-ho. Ah, era el seu somni. Era el seu somni, i el seu trauma, d'alguna manera, no? perquè no havia pogut aconseguir. I, i, i justament un home que, que basa tota la seva obra en els pirates dels set mars i en els oceans més allunyats de, de, la, de la Itàlia del moment, i en els llocs més remots de la Terra, resulta que l'únic que va fer per mar va ser un petit viatjat pel Adriàtic, que em sembla que va baixar va anar de, de Venècia fins a Brindisi, el que seria la, la, el taló de la bota italiana, per entendre'ns, aquell trosset de mar, no sé, com si néssim de Barcelona a Almeria, per dir-ho manera, i prou. Una I aquí... cosa reduïda, una aventureta. Exacte, una, una cosa aventureta. reduïda, una, una aventureta, no? I aquesta seria la gran experiència marinera del, del, de l'Emilio Salgari, no? La, la real, diguem-ne. Ara... Què va fer l'Emili Salgari? L'Emili Salgari, com que era un home que li entusiasmava aquest món, doncs es va tancar a la Biblioteca de Verona, allà tenia uns bons llibres on, on diguem de fonamentar-se, i va començar a, a documentar-se, documentar-se, documentar-se, i treure informació, i construir aquestes geografies, aquests paisatges eh, oceànics, que realment avui en dia veus que, que, que gairebé em sembla impossible que no hi hagués estat, no? perquè mm -hmm. ho feia realment duna manera brillant, no? I, i bé, i, i a partir d'aquí doncs el Salgari és un home que és un home prolífic, és un home que escriu 70, 80 novel·les, no para d'escriure en tota la vida. I, I bé, potser una cosa que a mí ens ha molt de greu dir per l'ofici que tinc, però va ser una persona absolutament maltractada pels editors. Ah, sí? Sí. Sí, sí, sí, sí. sí Li van no, no. prendre el pèl d'una manera descarada, no? Vull dir, va ah, sí, ser... Amb la distància es veu clar, no? Sí, va ser un esclau dels seus editors perquè ell va començar a publicar a un diari que es deia una revista que es deia uh, la nova arena de, de Verona, no? sí. I els com gairebé tothom mà del segle XIX, primer ho publicaven el que ara en diríem en fascicles, o sigui uh, amb art... trossos al diari, amb sí. fragments publicats al diari, amb sí. episodis i aquests episodis després s'ajuntaven en un llibre i es publicaven un cop la gent, diguem, ja havia llegit el diari, però li havia agradat tant que aleshores volia el llibre, no? uh -huh. una mica el, el circuit del, del fascicle, de l'opuscle, diguem-li com vulguem. No? Doncs el Salgari va començar a publicar així. A mesura que es va donar a conèixer com a, com a gran escriptor d'aventures, doncs eh, van haver-hi editorials que van dir, bé, doncs tu treballaràs per nosaltres. Aleshores, què feien? Aquest senyor va arribar un moment que estava obligat eh, a escriure, per exemple, de 3 a 5 pàgines diàries per poder complir el contracte. No? O sigui, que realment molta vida més enllà d'això no podia fer, Exacte, no? Exacte, perquè, clar, per escriure aquestes 3 o 5 pàgines s'ha de documentar, perquè precisament el que feia és tractar uns temes que no, no estaven al sortir al carrer, sinó que tractava um, escenes i, i zones i personatges i costums que estaven a milers de quilòmetres, per tant, vull dir, no ho veia sortint al carrer, sinó que s'havia de documentar. I no tenia gairebé temps per res, no? No, pràcticament no el tenia. No? Això es va juntar en que clar, les desgràcies mai venen és allò que diem sempre, sí. es va juntar en que, en que la seva dona, de la qual ell n'estava molt molt enamorat, que es deia Ida Peruzzi, ell li deia, es deia Ida però ell li deia Ida com la protagonista de Verdi, <ríe> sí. perquè volguem dir així la feia com més important, no? El feia... Com vaja, com, com si fos una reina egípcia sí. o una cosa així, no? I ell estava molt enamorat, però aquesta dona, pel que fos, doncs, va agafar una malaltia mental i a poc a poc doncs es va, va anar caient a la bogeria, no? La qual cosa significava que, que els cèntims que ell guanyava, diguem-ne, com a escriptor, se n'anaven tots doncs, darrere d'unes cures, darrere d'unes de... cures de vegades impossibles, perquè estem parlant d'una època en què tot el que era la medicina que tenia Clar, a veure... Clar, tema científic tampoc estava tan desenvolupat, Exacte, no? Exacte, no? I aleshores de vegades eren cures que, que ara em diríem que eren més de bruixeria que de, de medicina, uh -huh. però aquell mou ho intentava tot per tal que la seva dona doncs, millorés. Després tenia molta canalla, tenia tres o 4 fills. Uh, també va passar la desgràcia del suïcidi de son pare. Es va quan ell tenia 20 i no sé quants anys es va suïcidar el seu pare el suïcidi que és una cosa que marcarà terriblement tota la família Salgari és una, per això et dic que és un, un, un personatge una mica eh, tràgic en aquest aspecte començant per ell mateix i, i continuant pels fills i ha sigut una gent desgraciada des d'aquest punt de vista i bé, que per una cosa o per l'altra va morir amb 49 anys i va morir perquè es va suïcidar. I es va suïcidar d'una manera que, que fa esgarrifar, perquè es va fer el que... El, o sigui, la tècnica que els japonesos en diuen, en diuen ben dit sepuku, però nosaltres ho coneixem com el harakiri, no? que és mm. allò d'agafar l'espasa i obrir-se la panxa, no? senzillament. No? I, i suposo que eh? ell també va caure en una mena... O sigui, va, va caure en ser els seus propis personatges, també. O sigui, van no? tractant en el seu món, no? Que, exacte. Que, com exacte, tu dius, no, no? que tampoc no tenia massa temps per desconnectar uh -huh. o per deixar aquesta vida enrere, mmm, va acabar immers no? en tota aquella dinàmica. Va acabar d'una manera molt desgraciada i quan es va suïcidar, quan es va fer el Harakiri, eh, va deixar una sèrie de cartes, unes dels seus fills eh, i una, els editors, dient que ja que li havien tret la sang en vida que almenys ara que era mort li paguessin l'enterrament, així mateix. Ah, mira. No? O sigui, va ser l'únic els hi demanava, no? Doncs la demana poc, no, també. No? Vull dir que va ser una vida desgraciada i des del punt de vista de, de l'ofici d'editor, doncs no sortim els, els que després han seguit no la feina... No sortiu ben ben parats, són dolents de la pel·lícula. Sortiu no? com explotadors, no? Exacte, exacte. No? Home, si més no, el que està clar és que, com diem sempre, no? després d'aquesta vida tan tràgica i d'haver passat a la història també per a doncs, les seves vivències... També quedaran els seus personatges, i més personatges que han arribat al cinema, fins i tot dibuixos... De tot, se de fet de tot. tot. Eh? Concretament del, del, del Sando Khan, que, que és el personatge per excel·lència del Salgari, doncs se n'ha fet de tot. Se fet cromos sí. i de i pel·lícules de televisió, de cinema, de tot, amb jocs, suposo que de consola també en deu haver. Jo Miri, de, tot, de, tot, sí, de tot, sí, De tot, absolutament de tot. Curiosament aquelles coses que té la vida, uh, coneixem la seva obra i moltes vegades surt editada amb el títol Sandokan, quan la seva novel·la no es deia així. O sigui, bueno. Era el personatge, era el protagonista, sí. però la seva, novel·la, uh, la seva novel·la principal, en ha fet moltes, ja deia, una vuitantena, però per la que és més conegut és una novel·la que es diu Els tigres de Montpràcem. Montpràcem era l'illa on vivia el Sandokan. El Sandokan era un príncep destronat de, de, de, de la illa de Borneo, que els anglesos, diguem-ne, un anglès molt dolent que corria per allà, doncs l'havia fet fora i ell s'havia refugiat en aquesta illa de, del mar d'Indonèsia, que, que es diu Montpracem, i allà s'havia fet fort, i havia fet trinxeres, i havia fet com una mena de, de, de bastió, a base de, de, de reclutar pirates de en de gent malaia, gent filipina, gent de tot arreu que estava eh, al seu costat, i ell va fer com un exèrcit pirata per combatre l'invasor podríem dir, uh -huh. no? O sigui, de fet, estem davant d'un heroi independentista no? <ríe> sí, mica, per portar-lo sí. a l'actualitat, no? Exacte, no? és un heroi independentista el que passa que, clar, els anglesos li deien que era un terrorista i li deien que era la pell de barrabàs no? sí. però, clar, ell de fet el que volia era tornar a casa seva, no volia res més no? i ho feia amb un exèrcit clandestí o sigui, això és més vell que la humanitat no? uh -huh. i aleshores aquest exèrcit clandestí eren els tigres de Montprac no? Montprac era l'illa aquesta diguem-ne on s'havia refugiat, era on ell al mig de l'oceà, que estava diguem, de molt lluny de tot arreu, amb la qual cosa ja no el molestaven a ningú, i ella es dedicava, amb els seus tigres, a doncs, anar amb, amb uns vaixells que es deia que es diuen, vaja, suposo que en deuen haver-hi, que es diuen praos, que són com una mena de juncs, però no són ben bé el junc asiàtic, sinó que és una mica diferent, doncs anava a vestir doncs, les, els, els barcos, els, els, els, els vaixells anglesos, en fi, el que, el que trobava. El que trobava no? I, I en fi, i els ell va vestir tota aquesta literatura a partir d'aquest personatge, d'aquest príncep destronat o, o desheretat que, que, que es diu Sandokan. No? Que busca tornar a casa, busca el seu exacte, destí exacte. de la manera que pot, no? que en aquest cas és a través de moltes aventures. Moltes aventures, moltes entre les quals, evident, no pot faltar l'enamorar-se de la noia blanca, eh, filla del dolent. <ríe> sí, això, evidentment, hi ha una, una tal Lady Mariana que surt per al mig, sí. que evidentment és, és el gran amor del Sandokan i, i, clar, evidentment ha de ser la filla del dolent, perquè si no, té, no té cap gràcia, no? En fi, una, un, un, una estructura, un, un, un treball literari que ara el trobem molt vist, però que en el moment que ella el va escriure era novetat, no? que és el que sempre hem de tenir en compte quan analitzem aquestes coses, situar-les sempre en el seu context, que era doncs, últims, les últimes dècades del segle XIX bé, si més no, doncs ens podem acostar aquesta novel·la, la de Sandokan bé, en aquest personatge, uh -huh. tot i que podríem doncs, recuperar altres històries de d'Emilio de Salgari no? i tant, Perquè... i tant. Té, té també cicles dedicats al, als Pirates del Carib per exemple, després el, el Far West a l'Ouest Americà també té una sèrie de novel·les dedicades allà, i novel·les sobre l'Àrtic i sobre el desert del Sahara i sobre bueno, tots els mons més remots el, el que puguis el tema trobar, més no? exòtic és que ah, li això cridava l'atenció aix, sí, sí, no? sí, sí, sí molt bé, doncs com dèiem, recuperar aquest autor italià, precisament doncs, perquè s'han doncs, celebrat el centenari de la seva mort, es va celebrar dilluns, com dilluns, deies dilluns, no? Dilluns, sí, sí. I no sé si es faran no, homenatges o no a aquest autor perquè com... La veritat és que també seria bo comentar que és un autor que avui en, avui en dia eh, suposo que la televisió el va cremar molt també no? perquè arribat tant, a tants llocs amb aquest personatge personatge.rriba eh... al moment que això s'ha cremat. però dintre del, de la literatura d'aventures d'aquella franja d'edat que tu ja saps que a mi sempre tan preocupa, no? O si sigui, als post Harry Potter, és que diu, sí. doncs és una els que literatura els exacte, és una literatura ideal per enganxar-se als llibres i no deixar-los, no? I per cert, en català tenim un dèficit considerable de Salgari. Ah, sí. Només no hi ha, hi ha només hi ha tres o quatre llibres del cicle del, del Cursari negre, que és el cicle de les de les Antilles, podrien uh -huh. dir, dels pirates de les Antilles, que em sembla que està publicat per Bromera i per la Magrana, em sembla. La resta, o sigui, tot el cicle de Malàsia, tot el cicle de del sandocant per entendre'ns sí. no està traduït al català Vaja. ni un sol llibre ni un sol llibre doncs sí que aquí hi ha un dèficit eh? hi ha un dèficit considerable no? es troben les traduccions o sigui, les traduccions del castellà es troben buscant una miqueta segons quines, perquè després són uns llibres que s'han barrejat molt, que han sortit amb títols diferents explicar la mateixa història. Vull dir oh. Els editors realment es van cobrir de glòria. <ríe> sí, sí, sí, no ho sí. han fet bé. Amb el Sàbri no han fet bé. Es van cobrir de glòria. Vull dir que costa, costa molt de, de saber quina és l'obra que et falta per llegir, perquè de vegades els noms són molt repetitius o molt confusos, però es troba tot en castellà. En canvi, en català, doncs, a part de la, de la sèrie del Corsari Negre, no es troba res més. Doncs bé, ens quedem, això sí, com dèiem, recuperant aquest autor i animant-vos a tots els que els hi ha les aventures, no? Sobretot doncs, a aquells que, que us agraden aquestes aventures exòtiques, doncs teniu les històries de Sandokan, etc. etcètera, d'Emilio Salgari. Moltes gràcies, Jordi. Gràcies a vosaltres. De bon dia.